Radio 021 Redakcija naučno-obrazovnog programa Glavni odgovorni urednik Dragan Đajić A čekaj, prvo malo počinješ sa muzikom je li, i onda kažeš tog šovog braća bodo Idu te recimo četiri takta loga četiri takta ona no, okej okay. ja ću da ti brojima ima čovek za brajen četiri suva takta ovoga a može da se kaže i prvo iz dlake pa posle vidite talk show braće budke znači mi moramo vi sad slušajte talk show braće budke Vi čujete tek da slušate od nekog tek, ne, tek izi, počinjete te, da, da slušate. Da počinjete. <laughs> Ako ne, sad ali, slušate Radio 021, onda, onda, onda slušate vi slušate talk show braće Butkaj i njihovu emisiju Niz dlake. I onda ne znam, gitara, gitara, gitara do oni duvača fini kad počnu ili negde drugde, ne znam pojma, videćemo šta je, okej. Okay. Šoci, dobar dan. Nalazite se na najboljoj frekvenciji na Svetu 92,2 MHz slušate Talk Show Braće Butkai. Narašnji dan obeležavaju dva, da kažem, najznačajnija događaja. Jedan je suđenje Miloševiću, početak su, suđenja Miloševiću u, u Hagu, a drugi je talk show Braće Butke, naravno. Ono što je karakteristično za suđenje je to da gospodin Milošević nema nameru ništa da kaže, tako da preporučam da slušate talk show Braće Butke, jer naš gost, gospodin Raj Rajklanderonja Gricko, ima mnogo toga da kaže. Gospodin Gricko je zastavnik, zapravo zastavnik prve klasa, jel tako, gospodine Gricko, dobro? Da. Pripadnik elitne šeste kaskaderske jedinice pri puku za specijalne ratne i mjednodopske namene. Znači, govorujemo o vojci, gospodin je aktivno vojno lice. Gospodine Rajkane, imamo, evo, današnji dan je obelečen, kao što sam rekao, hapšenje Miloševića. Zanimljivo je da ste vi eh, vrlo, vrlo vezani za ova događanja. Recite nam nešto o tome, recite uopšte prvo o vašoj jedinici, kakvi su je namene, kakvi su zadaci, a onda ćemo dalje. Pa mene je baš drago da u ovom trenutku, kada, evo, vidite, ceo naš narod gleda kako je zapad saterao Miloševića u Čošak i ne možemo da odolimo utisku, da kažem, neke nemoći kad vidimo ovako neku stvar i drago mi je da ste mene pozvali da malo rastumačimo sve moje reči Da, ja mislim da ste vi jedan od pravih likova za ovo objašnjenje. Ovo što se desilo zapravo problem koji se postavlja svima u našoj zemlji, a i šire, je taj zašto je Milošević odveden u Havak. Bilo je reči da njega neće odvesti, pa je bilo raznih spekulacija, na kraju on odveden onda su bile priče da postoji neka jedinica koja bi trebalo to da reši. Hajte malo o to pa nevići. Evo šesta kaskaderska jedinica pripuku za specijalne ratne i mjernodopske namene čiji sam ja zastavnik i ima nekoliko funkcija. Koje su? Između ostalog imam mjernodopsku funkciju i ratnu funkciju. Evo e, od mjernodopskih funkcija da približim malo vašim slušavcima mi smo igrali recimo ako gledate filmove i pratite bioskopske predstave mi smo igrali germane u gladiatoru i zato smo dobili Oscara i po smo da kažem u zadnjem vreme cuveni i tražena jedinica ne samo kod nas nego i u svetu Dobre. mi imamo balet ili tako veći da kažem koreografiju koja se zove gladijator i to je m, najvažnije to da smo mi do temere izvežbani za svaku moguću akciju Zbog toga što u repertuaru akcija imamo veliku ponudu. Mi smo jedina vojska ovako sad otvoreno, mogu da kažem, bez konkurencije koja može da ponovi bitku kod Trafalgara na maratonu, termopilima, Vatelu, Austerlicu. Mi smo jedini danas koji bismo bili u stanju da probijemo opsadu Kartagine, da pobedimo na Ivo Džimo, džimo koja je za nas mali zalogaričić u ovim situacijama, onda... Gospodin Gritsko, da vas samo da, da preciziramo stvari. Znači, u okviru Jugoslovenske armije postoji taj puk za specijalne namene koji ima tu mirnodobsku i ratnu funkciju. Znači, u miru vas angažuju filmske ekipe da radite po inostranstvu, ste radili filmove, kako kažete, znači za neke kaskaderske scene, Bi, opasne scene... Bilo to mir ili rat, da. mi vežbamo opasne vojne akcije. Da, e... Eh. To, to, mislim, treba pojasniti slušacima. U miru te opasne vojne akcije koje su do tančina izvezbane mogu da se iskoriste, jedina njihova koristi u stvari za umetnički za da. filmove i umetnički izraz, a u ratu to su akcije različitog tipa, uglavnom vojne namene, a imamo i izvezbane antiterorističke tematike, otmice i ostale stvari koje U mirnodopskim uslovima prikazujemo na pozaričnoj sceni, a u ratnim uslovima dejstvujemo protiv neprijatelja. Da, da znači paralelno vi u mir, miru se bavite umetnošću, a tu umetnost kasnije koristite, znači vi ste već izvežbani jer sve scene koje su sadržaj tih predstava praktično upotrebljavate u ratnim uslovima. Evo, ja, ja bih se vratio samo na tog gladijatora, pošto sam još u tom fazonu i gledam kako je to snimljeno, sve kako su docrtali one sve ovaj, grafike kompjuterske, ali zbog čega su izabrali baš nas. Mi smo još pre 10 godina izba, imali izvežbanog gladijatora, da. a tu je neposrednost najvažnija. Zbog toga što ne samo što smo face, nego igramo i u scenama sa lavovima i drugim atraktivnim životinjama iz Crne Afrike recimo onaj glavni glumac on nije u stanju da uđe u arenu iako je bio pokrivan mitaraljeskom paljbom dok ja recimo sam ja sam jedini koji je ušao u arenu bez podrške i rekao sad si maco gotovo onom lavu i satero onog lava u čošak kod arene samo uz pomoć jedne motke duže mocuge da kažem onda dak nije Taj glumac da se podlači pod okolici u pokretu sa noževima na točkovima, to mu zabranio agent za osiguranje, dok ja recimo, to je viđeno uh, bilo je malo i žrtava do duše, ali ja sam izašao tek sa nekoliko grebotina i je pet kopalja polomljeno na mojim grudima. Gospodin Rajkan, Rajkanderonja Gritsko Zastavnik prve klase Jugoslovenska armija Znači, naša armija tim pribavlja i ekstra sredstva, je li tako? Pa pre nego što dozi do privatizacije armije i pre nego što vojska pozi na tender ne znam šta će doneti ovaj zakon o privatizaciji Vi se pripremate, skupljete pare, jel tako da mi možete i... Mi se pripremamo da ne budemo na trošku budžeta samo, nego mi doprinosimo jednostavnu budžetu, tako da. da velikim delom... Možete deonice i vi da... da... Zapadnih projekata, da. pa nešto deonica će sigurno biti i nama podeljeno kad se titenkovi sve to kad se dana dobroša. Da, to je jako zanimljivo, jako zanimljivo i te priče ovojstice, tek, tek po... postati aktuelna, jel tako da? Pogotovo vajno. ako se Jugoslavi uključi u panterstvo za mir. vi ste mi prema, vi pričali kako ste ljubitelj James Bonda fan, jel tako? da hajte malo o tome nešto pa evo ja sam se specializoval za James Bonda ovako mogu da kažem od detinstva, od dečaštva i mladosti rane sve sam filmovi video ne samo jednom nego sam često i scenu po scenu analizirao i skidao finte, trikove i ovo ovaj, je najviše to što me fasciniralo ovako da se poverim to je promocijurnost James Bonda i tu sam najviše u stvari naučio od njega. Onda druga komponenta koju mora da se ima to je fizička spremnost i unutrašnja kontrola zatim kontrola terena i da kažem koordinacije pokreta. A tu mi je dosta pomoglo i da kažem balet onda sportska gimnastika i ovaj sportski rock and roll da vi ste pohađali ovu srednju vojnu baletsku školu al tako Ja sam srednju vojnu baletsku školu završila Ja nego znam ho tamo posti je zvodim e, Gospodine Rajkane Šta vas još kod Bonda posebno privlači, imali nešto? Mene, mene tako. Mislim, ima tih junaka, ne znam, bio je Conan, bio je, ajde, Bond je jedan od njih Mad Max, levo, desno. Zašto e, baš Bond? Pa, Bond me, zbog tehničkih stvari, on uvek ima neke kutijice, pa nesto otvori, pa nesto... Na, ja, recimo, imam jako veliku sklonost ka, ka, recimo, varim čipove i sitnu drugu elektroniku. Znači, Ona, to je sklonost ka lemljenju? Pa ja nikod bez lemirice i kalejžice za lemljenje ne idem, a kažem, jako me ta tehnička dobitljivost i njegova tehnička promocjurnost ovaj, fascinirala, da kažem. Dobro, sada bi trebalo da čujemo jednu pesmu. Ja mislim da će to biti Tina Turner, onda slede najnovije vesti, pa ćemo nastaviti priču. A priča, o, osnovna priča će biti zašto je vaša akcija u petak propala. Vi slušajte sada Niz Dlake, tog šovu Braće Butkve. Počtovni slušavci u studiju Radija 021, zastavnik prve klase, gospodin Rajkan Deroenja Gricko. Gricko, mi smo najavili da ćemo početi posle ovih vesti, da pričamo u stvari zašto je u petak akcija Propola? Ba evo, ja ne mogu da govorim za druge, ja mogu samo za sebe da kažem, ja sam još u četvrtak uveče dobio nalog da siđem u kanalizaciju u koja vodi ka centralnom zatvoru tamo sam bio sa disaljkom i periskopom i čekao sam Čekao sam signal predsjednika, signal nije stigao, zašto? Ne, pa to je pitanje, zašto? Kompleksno pitanje, a to što ja mogu ovako da kažem sad, to je propalo, a utisak je da se tu gospodin doktor predsjednik Kostunica kolebao. On, znate, ipak on je novi, tu još nije ušao u sve finte ovaj, te funkcije, da? a... Sad postoje vojska depolitizovana, ona sluša samo svog vrhovnog komandanta. Pa, znači, moguće da se predsednik koleba, mislim, to, to je... Pa malo... ili se kolebao, ili ja sam još prošle nedelje instalirao dugmiće kod njega i on i taj dugmić, jedan od tih dugmića za ovu akciju bio instaliran i ja sam celu noć, jutro i dan tamo prošucao u onoj kanalizaciji Da. Ja ulično, kažem, instalirao sam taster za početak akcije u kabinetu doktora Kostunice. Čekajte e sad, da preciziramo vaš Puk. Ko je na njegom čelu? Pukovnik neki, je tako? Uh, čurković, ja mislim. Pukovic, čurković, čurković, koreograf. Da, on, je, on je koreograf, je da. li tako. A vrhovna komanda je gospodin Kostunica. Gospodin Kostunica daje signal. Te... I to sam zadugmiceo da kažem. I on treba decidirano da pritisne dugmić u slučaju kad zagusti nešto politički i kad nisu mogući nikakvi kompromisi a ovo je čekaj, bila vi ste, vi ste spremili plan, vi ste planirali akciju koreograf vaš Pukoni da je dao precizno upustvo, tako vi ste imali razređen plan mi smo imali plan za oslobađanje doktora Milosevića molim vas na živce i dete infrak će neko dobiti Dobro, nastavite. A bilo je par laznih uzbuna, jer on je verovatno pritiskao na sumice. Mada sam ja napisao da je ono signal za na... ispod svakog nogmića sam jednu zalepio. Ovaj... Čekite, ovaj č... ovo što vam ovde u visini stomaka, ovako trepće, kako bih to nazvao? To je čip, koji... čip da. koji se aktivira u slučaju da predsednik države pritisne dugmiće i ja onda stupam u akciju. E sad on vjerovatno jeste vi çi progutali pre nekoliko ne dana i sad ga čekate. Progutao ja su sredu sam progutao. I ovaj osekam da izađe. Ovaj zadržao se ne, ne znam šta je Valdop sam puno sirao. Da ja. vam ja bit tekst za biznis sverno. <laughs> tu. da slušam vaše goste. Hvala lepo. I on na sumice izgleda stiskao jer ja sam dobio u, četvr, u petak, ujutru sam dobio tri signala. Sad da li je spremačica stiskal ili predsednik jer ima još jedan dugmić koji on treba paralelno da stiska. I kažem ja njemu posle povratnim telefon kad nemoj se zabavati ja tu u kanalizaciji čucim i sad treba da izlazim, ulazim svaki čas. Međutim nikakav iz kabineta odgovor nisam dobio. Gde opet Pa to taj cipio se radi jos ni za. Znači vi ste spremni i bilo je tu lažnih uzbuna nažalost. Ali imate vi, vi, vi imate organizaciju takvu da ne možete da pogrešite, jel tako? zbog one muzike koju, koju čujete u slušalicama. Znači, čip je počeo da radi, a muzika nije krenula, vi niste krenuli. Na znak, kada predsednik pritisne signal, akcija kreće i počinje muzika. A muziku pušta gospodin Ćurković, mi koreograf ili tako? Gospodin Ćurković, mi vežbamo uz tu muziku i da. onda ta muzika nam daje tajmik da ne bi pogrešili u koracima i da bismo mogli... Sve da onako kako smo zaigrali i isplanirali to da i u realnosti odvijemo. Da, znate šta je zanimljivo? Hajde da čujemo, slušalce bi verovatno interesalo kako se pravi scenarij za neku akciju. Pa evo sad ću da vam kažem kako funkcioniše naša trupa. Ovako komandant na kolegijumu se dogovori i zabere se jedna istorijska tema. Dobro. tema se koreografski, onda obradi, podele se uloge i prema sklonostima, i prema sposobnostima, dodele se zadaci, iskroje se kostimi, snimi se teren gde će da se odigra neka istorijska bitka i onda idemo u vežbanje. Da? I sad imamo i korepetitore, imamo imamo pedagoge, imamo sportske trenere i mi vežbamo da ta bitka bude što autentičnija. Da bude... Kažem evo recimo sad skoro smo igrali bitku na maratonu pa onda imam u repertuaru pričao samo o tome i Trafalgari, Termopile, Waterloo, Austerlici onda neretvu, recimo, na Mostu Slobode smo igrali, to je sad veliki iz, izazov za izvođače. Da, onda bolje nego onaj Most stari. Onaj stari, ono je, da kažem, ovo je veći izazov, mnogo veći izazov, zato što i ve, veću tehniku koristimo i Neke stvari prilagođavamo, neke stvari prilagođavamo samom terenu, a neke stvari u slučaju kada igravamo tu predstavu za publiku, onda malo mi tamo i stilizujemo više ženskih uloga, romantizujemo to malo da bi ipak bilo to... Da, rekli ste da je jedan odnos kad ste na sceni u pozorištu, recimo, i, i, u, u, o, re, i u realnoj akciji. U realnoj akciji vi ne more... Meni je lakše kad sam u realnoj akciji zato što ne moram glavu da okrećem prema publici. Da. Jer ovako vi morate ipak da imate stalnu publiku pred očima, jer to je glavna namena. Dok ovako sam usredsredjen u realnoj akciji na sam cilj akcije i cilj operacije sve podređeno tome. A e sad ovako ipak moram i da se smeškam i da dajem određene znake glumatske signale, više taj umetnički utisak da izazovem kod publike jer publika neće da gleda samo, da kažem samo one scene gde gde pljušti, gde gde padaju glave, glave, padaju i gde krv lije da, i tako neki momenti je da u ovom drugom aspektu. Hoće da sad. vidi taj umetnički Izraz. E, znate šta, rekli ste, muzika ide, znači u toku same akcije ide muzika. U toku to, same? To je zanimljivo, da. Znači... E, sad, kad mi igramo pred publikom, onda ta muzika ide glasno. Ili to ide sa playbacka ili orkestar, ima izvezban naš vojni koji to sve prati, a u toku same akcije, pošto mi vezbamo sa muzikom i m, m, ti pokreti se lakše nauče kada je uključen sekundarni Pavlovljev refleks. Da, znači vi ne možete da pogrešite, nemate mrak, kiša, nema veze, satove, ne nosite. Jer pa mi uvek ritam... slušalicu imamo i jednostavno akcija se koordinira između ostalog i prema muzici, tako da ne moramo da imamo druge komande koje je koordinacijalna. Da, sjajno. Sjajno, ja bih da čujemo blok reklama, tako. Blok reklama pa ćemo nastaviti. шоу браће бутвей Постојни слушаоци Натала симасте радио после детокшоу браце бутке наш данашњи гост је господин Рајкан Даронја Грцкој иначе заставник прве класе у специјалном 6. gardiskom eto gardiski puk 6. Da, kaskadarska jedinica da. pre puku za specijalne ratne i nadopske name Да ја се извињавам давно сам био у војци па па сам већ сам заборавио како иду ти сви чинови и мењало се нешто така нема везе Интересантно је поменути те ваше вежбе су вероватно занимљиве за za običnog građanja. Posebno što ste vi specijalna jedinica pa ste, ne znam, većina članova vaše grupe je završila i tu srednju balajsku vojnu, srednju balajsku školu, tako, tako da te vežbe imaju veze sa umetnošću, zatim sa onim najžešćim vežbama kakve smo gledali u američkim filmovima, je li tako? Pa hajde ispričajte nam o tome. Taj spoj je vrlo interesantan, znači Kako izgleda to vaše vežbenje? Pa evo, samo da predstavim slušalcima, jedna od najrizičnijih vežbi je vežba preko preskakanja zidova. E sad imate vi deset načina da preskočite jedan zid. A što je to rizično, Malo? Stoliko? A rizično zato što kad preskačete možete ili da padnete sa, sa zida ili ako niste se dobro odraziti možete povredu neku da, da zadobijete, a možete, recimo, ima deset vrsta zidova prema našoj dvojnoj podeli. Aha. Ima od malih zidića, pa tu je taraba, pa tu je sa budljikavom zicom, pa on da zidoji sa umalterisanim, lomljenim staklom. A tu je nezgodan. Dakle. A to kad se jednom izvežba, odmah da kažem, teško je dok se ne izvežba, kad se jednom izvežba, to se ne zaboravlja, to je kao bicikl ili kao plivanje. A onaj koji nije u da svete vežbe savlada on ne može jednostavno da uđe u rizičnu akciju realnu rizično akciju ne govorim sada o igri da. nego o realnoj rizičnoj akciji zbog toga što cela akcija može da propadne ako jedan podbaci a tu nema podbaciva recimo da. na, na zidu sa lomljenim staklom ako iz delegacije recimo na bodlika u žicu i ga da zakači neki đavo tako dakle, da, da to jasno, je da ja, je jasno i ja potpuno jasno da a tu su jel' e mene zanima od aktori to učite naravno postoji vojna Ali pa ima vege... uđbenici, ima uđbenici, da. ima treniranje, treneri koji uče te stvari, evo sve osnovne elemente za akcije koje imaju svoje nazive, brojeve, da. podvrste se nalaze u knjizi jednoj za, za različite pripreme i u toku srednje škole mora da se savladaju sve te razne figure koje su to figure? Pa, evo, to su recimo pa de de, pa de troa, recimo u troje, pa da. katra, onda koraci imamo arabesk to je, kad jednu nogu dignete unazad pa se da. pa takozvani mači skok. Da. Pa onda pa kuri kad sitno ide na prstima. Pa onda rastojaska na sipci recimo kada se vežba papirueta, pa, pirueta, pa bra napred i nazad, i sad mi imamo na osnovu te nomenklature Nama kaže ko repetitor za neku vojnu akciju imaš ovde dva arabesk ili imaš pet fuete okreta na jednoj nozi, to se vežba na strugu zbog mozga u Seizmogradskom zavodu. To vežbamo kao i špaguštu vežbamo na ovim rastezačima. Volim nizdelake. Zavrednimni treba zabica prednja i zadnja i ris hoјe ovaj, da se izvežba, tako da šta ste vi svaki, na prijemnom imali? Ja sam imao zadnju zabicu. Hajmo malo da se odmorimo da čujemo Sheryl Crow. Cheryl Crow spremna. Jeste. Evo je Cheryl Crow. multi i stručnjaci i nezavisni stručnjaci što kaže nepolitičari da nam objasne stanje u kojem se nalazimo da nas objasne u kojem se zmijarni u i škorpioni i škorpionima nalazimo i i kona sve sisa da shvatimo jednom gdje smo kao narod bili i dokle smo došli i gdje nam sve preti još uvek preti velika opasnost to su stvari u koje moramo mi da se spremimo za borbu što ni slušatelji u studiju rad 021 je gospodin Rajkan nastavnik prve klase. Gospodine Rajkan znate šta me ajde da kažem oduševljava. Vi ste znači jedinica za specijalne namene Pa, kad jedinica za specijalne namene dobije Oscara. To je zaista sjajno. Recite mi, da li ste još koju značajnu nagradu dobili? Da, mi smo bez konkurencije. Oscara. Bez konkurencije. Bilo je tu nekoliko nominacija. Evo samo da nabrojem neke. Nemoguća misija da? i ono što je meni posebno drago. To je samo za tvoje oči od James bond -a. A, da, da, da Nemoguća A, inače, misija, jedan ili dva? Dva. A, dva. A, inače, to sam još htio da kažem. Ja sam na zonskom vojnjnom takmičenju igrao I variaciju iz baleta Spartacus. I da. to sam imao čast da igram Asterixa iz tog baleta. Da. A onda još igram i Folklor, Mazurke, Menuete, Poloneze, a od vojnog scena tih iz vojnih baleta igram scenu sa sabljama i bolero. U, sjajno. Bolero mada nema mnogo veze sa tim, ali... Opet vam se čuje ovo? Pa niste, ja sam jutro... Uzo sam ja jednu kašiku loja i utros, ali još je to ostalo unutar, valda će to do popodne da izaće. To ste našte srce? Znaš te srce sam uzao zato što već da me malo protira. nekad inervira me malo to stanu, da, da. taj zvuk, ne mogu ni da spavu. Da, ok. A to sad neko pritiska, možda vas neko zaprkava? To neko pritiska, možda, da neko možda čistačica tamo briše i kad god neko pritisne to dugme, a ne pritisne i kontrolno dugme za moje startovanje Aha, u akciju. Da. Ovo je samo priprema, da kažem. Da ka... Priprema plus, za, plus, ali plus, vi već znate šta je, da, ja znam, da se ne desi slučajno da je stvarno akcija u pitanju pa da neće. Ne oni isprobavaju, verovatno ne znam šta je mora A možda on se to, neko u dvore odspremači. Moraće to sa kabinetom da vidim šta je da im damo podsto kako se to. Dobre, dobro, dobro, i... to će dobro Da već smo ne navike, mora pa da. svako tamo ko prolazi kroz kabine da pritiska. Hajmo da mi o, o ovom oslobađanju Miloševiću. Miloševiću <hle> u Hagu nije trebalo da bude, al tako Gospinjko Štunice oklevao. On nije bio za isporučenje Hague-u, tako. E sad kako je to izgledalo rekli ste pre misije ja meni da ste... bio ili bio, je, on tamo dogma nije akciju pritisak. Nije da. E ja ne znam šta je pozadina svega toga, da li je pozadina evo malo sam investi gledao, da li je pozadina ta da se Milošević isporuči, da, dok se ne dignu pare Aha. od zapada, a posle da mi opet u akciju stupimo pa da opet vratimo. Da, vidite, pa do drugih para i tako mislim da. da... da, da, da ga kao pa nudimo, da, da, ja da, da, ja jasno, jasno, E sad mi recite Više pripremljenih scenarija ste imali za to oslobađenje Miloševića. Šta se desilo? Pa evo, ja gledam kakva panika je u narodu izbila i to odmah da kažem da smirim ljude da je panika nepotrebna. Jer e, mi imamo spremne različite akcije i ništa odmah da kažem i svima da to predočim, ništa nije izgubljeno Miloševićevim izručenjem i on je, je uskoro kod kuće. Aha, aha. Sjano. E sad, da, kod kuće, u, u smislu dali u centralnom zatvoru ili kod svoje vlastite kuće, to je sad politička odluka, mi ne ulazimo u političke odluke, mi smo depolitizovani, ali u svakog slučaja mi smo spremni na, na akciju iz koje ih god okolnosti mi ćemo da ga isčupamo, živog. Da, da dobro. A čekajte, niste mi rekli ti scenari, razrađeni su scenari, je li tako? Taj znak nije stigao sa najvišeg pa, mesta. Vi ste progutali taj odešiljač, je li tako? Pa mi smo imali razrađene scenarije da ga izvadimo jed, jedan scenariju. To tri meseca mi imamo navežbano da. i uigrano da ga izvadimo iz ćelije, pod dva da iz na putu od zatvora do batajnice da se angažujemo. Zatim na samom aerodromu a onda u vazduhu normalno da u vazduhu da iz aviona ga izvučemo i prebacimo u našu letilicu i sad konačno ostao je ovaj posledni scenarij, o da, njemu da. ne bi mnogo javno da, govorio, da. to je hak da, da, sjajno to su laži nemojte, ja sam psiholog i mogu da prepoznam glasove sa kojima se služite Znate šta mene sad zanima? Evo, vi ste bili na svojim položenima, znači spremno ste čekali taj signal koji nije istigao. E sad, možemo li mi čuti ekskluzivitet? Nabrojali ste tu da da ste akciju podelili na segment te, ne znam, u centralnom zatvoru, na putu, ovom onom, aerodromu, u avionu, jel tako? I možemo li biti u prilici da čujemo taj ekskluzivitet na talasima Radio 021? To jest, možete li nam opisati neko od tih akcija koja zapravo nije krenula a koja je bila kako rekao ste spremna do utančine uvežbana na tom najvišem umetičkom nivou. Pa evo ovako, odmah da vam kažem ja u petak to što sam što sam otišao u četvrtak uveče zapravo ja sam otišao na kotu C 2500 milimetara, to jest u kanalizacijonu kolektoru čije položaj u dvorištu, izlazni položaj u dvoristu centralnog zatvora i tamo sam ja na toj poziciji uz pomoć periskopa posmatram sve što se na polju događa i dešava snimam teren i čekam 917 minuta Mi, čekam takt u kome Žarko i Siniša deluju ispred kapije da? koristeći neke od elementa iz ži zele za upad sa pet fuetea zaredom i premetom napred da? a kako će oni to da upadnu tako Pa ovako Tako scenario, scenario bio je sledeći da Žarko maskiran u ciganku sa talambasima o, ide oko kapije, da i poziva rukom sa pesmom, poziva rukom stražara iz kućice da izađu. Čekaj, kako, kako, Što va dvojice ti, kako će, kako će oni sad izaći, mislite da da će oni, kako po, znate da će izaći? Pa prvo izaći će da vide šta je to, a drugo iz radoznalosti. Mi mi imamo to to sve razrađen, no i znamo tačno šta za takvu situaciju je najlepše pripremiti. To da, je jedna scena iz Karnem. Da, da. Dobro, a tu znači tu ima dosta psihologije. Znači, proučavate i te stvari. Mi proučavamo tačno i smenski koji je stražari na šta reaguje. Na, da, o, znači ovi stražari bi reagovali na tu žizelu, tako. Za petak ujutru je bila predviđena, predviđena stražarski tim koji Reaguju od kojih na jedan žizelu. reaguje baš na, na tu scenu. Dobro, odlično. Pih. I ovaj... Tu uopšte nema greške, to je izvezbana scena I oni izlaze da vide šta ona Traži i izlaze iz redoznalosti Dobro I u tom trenutku Specijalac munjevito reaguje Kako Sad, reaguje? Sad ovako mi imamo i podršku Sa pljucom reaguje tako što Omamljujuće sredstvo ovako eh, da? Dune i ovaj pogodi Stražara i on pada I tu je nama čist prolaz Za da. ostale stvari. A Čekajte, ja iz... recite, recite, pa ćemo samo brzo, pa ćemo ja, vesti, pa nastavljamo. Ja imam tri minuta da iznesem svu opremu iz kanalizacije. Aha, odlično. Slede najnovije vesti, pa nastavljamo. Bootway Gospodin zastavnik prve klase koji je gost u našem studiju je bio toliko ljubazan da počne da nam priča o akciji koja je postala praktično sad neupotrebljiva, u toj široj akciji to je jedan od prvih koraka, je li, je li tako? prvi sad, je namenat. Sad je ovo, ovo propala akcija, da. da kažem nije iskoristeno, to ide dalje na repertoar kao, da da kao predstava dalje. Da. Ovo je šteta što nije iskoristena zato što predstave koje su iskor, akcije koje su iskoristene kad idu na reportoar mnogo su atraktivnije da, zato što ljudi već prepoznaju neke scene. Da, da, da, A ovo jasne. nažalost tako je da, sad da. ispalo i šta da mu radimo idemo dalje. A sad neću da pričam za ovu akciju, za hug zbog toga što sam dao zavet ćutanja sa srebrnom zvezdom koji sam se zakle u generalstvu i to nikad ne smijem da kažem ništa iz one akcije koja se priprema, ali mogu da kažem kad je već akcija gotova, da, mogu da kažem nekad sve a nekad su i neki detalji tako tajanstveni, neko je upleten nikad ne smijem baš sasvim ime i prezime i te takve stvari da kažem zato što može neko da se provali vele reakcije su nejasni nekad Ma nego i da se naljutio da se kompromituje naljuti ili neko ima određene sklonosti pa to izađe na video tako da mi to pokrivamo nekim drugim scenama obično ubacimo neko ljubakanje ili tako nešto Aj zna nešto pametnije Znate šta, interesantno je reći nešto o opremi koju nosite. To je uvijek zanimljivo, kako su specijalci opremljeni, a posebno za ovako ozbiljne akcije kao što je ova oslobađanja Miloševića. Pa evo, nas je trojica bilo, do zuba smo bili opremljeni. Ja sam oprem u većinu, opreme sam ja držao kolektorima, njih dvojica ulaze, ja izvlačim opremu i onda delimo opremu i zaduženje. Ja što dužim, to je laserski pištolj, da? zatim kalemarica, zatim imam jedan James Boden sat, sat kompjuter gde je i prijemnik od ašiljača, freza u njemu, da? otvarač za konzerve, mini abrichter, onda kompas, štoperice i ukrasna narukvica sa tajnim kodom za prepoznavanje. A to je, izvinite, to je sve sa, u tom satu kompjuterom. U tom satu sa podeonim aparatom. Da, da, zanimljiva. Zatim imam set noževa za bacanje, set zvezdica za bacanje, takozvani Šuraken, Šuraken. Da, da, 355 na. Pro Zatim mimo cilo turpije, cebe i gedore i inbus komplet od 14 do 32 mm. Imam komplet stega male i srednje svik cangle. Sočivo vinogradarsku prskalicu imam sa <clears throat> brzo zamenljivom glavom. Da. onda imam torbu sa granatama, a para za elektro... Kesa M57 za klikere, kutija sa rajs nadlaba, litar ulja za prosipanje iza sebe i za prosipanje ispre sebe. Onda imam vakum kapu, onda pljucu sa ovom malinućem Imam tri vrste poljena: Strelica, Kuglice, pot, Potkovica. Za pratsku: Strike Gaiter 2x30m sa oznakom MSG 2x30 kroz 82. Dve rolne selota i trake za pakovanje, tinol žicu i lemelicu uvek sa sobom nosim za lemenje svih mogućih komunikacija i na kraju spit patike kada izlazim iz onog gustišta iz kanalizacije skidam peraja i oblačem spit patike. Spit patike krećemo akciju. Neko je na telefonskoj vezi. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Slušamo vas. Za malo bih vas i vašeg urednika da pravite emisiju o kulturnim zbivanjima u gradu, o kreativnim ljudima, kreativnom da da. edukaciju ljudi, a da svoju kreativnosti ispojiti za neki drugi način. Hvala si, jajna ideja, pa baš gospodin koji u studiju je vojno lice i umetnik, tako da ovo je u sladu s ovim što ste rekli. Zahvaljujem na ovoj sugestiji. Dobar dan i vama. A nije više na vezi, u redu. U, u redu možete sad, dosta ste toga nabrojali, kako vam, mo, možete sve to da ponesete? Moram. Ja to iznosim i komad, mislim zavisi ako je nešto teže, pogotovo je aparat za varanje. Čekite, te, a kako ulazite? Kako, kako, kako ulazite bilode. vi? Kako uopšte teretom, kako, kako imate pregled situacije unutra? Pa ja imam periskop i pratim šta se napolju događa Dobro. i normalno a, a imam... Dobro, a dalje od vas kako, kako onda? Kako imate pregled situaciju tamo, tamo negdje u nekoj prostoriji? Dalje... Imam laserske naočare, infracrvene naočare i još nekoliko naočara za snalaženje u prostoru i vremenu. Ja izvinjam, se rastrčim, ja izvinjam, opet je neko na telefonskoj vezi bio, pa, pa, pa smo zato prekinuli nastavite. Rastrčen se, razvučen taj optički kabel na jednoj strani lupa uvećavajuće staklo i na drugoj strani uvećavajuće staklo, tako da imam potpuni pregled na monitoru na tim naočarama. Da. Znači, optički oko. kabel o, provučete kroz instalacije bilo gdje? Provučen o, gde na ključna mesta, normalno ja mogu da. i u ćeliju, da li kroz kanalizaciju, da li da. kroz ventilaciju, Da li kroz drugu komunikaciju, da li kroz bormancevi, to je da. već stvar od Sinuska situacije da, do situacije da, da, da. gde je to najzgodnije. Znači ono što je bitno da tako uz pomoć optičkih kablova imate vizualnu komunikaciju sa svim ključnim mestima i znate tačno... I sa prostorom navike... u kome se da. trećemo. Da, da, da, da. E sad postoje žarko, o mami je on u dvojecu, oni izlaze ispred kućice, siniša grize onog trećeg, koji, da bi ga sprečio grize. da aktivire on... Pa zato što je to najnečujnije kada Aha. bi pucao, onda bi skrenuo pažnju ostalih ili kada bi bacio neku bombu onda bi se, ili neku dimnu bombu aktivirali bi se drugi alarmi. Da, da, da, da jasno. On seče centralni telefon i ubacuje našu kasetu u video za sistem u sistem za kontrolu i praćanje tako da ovi unutar sad pojma nemaju šta se napolju dešava, jer kamere prikazuju ono što mi želimo. A, da, da, da, to sam gledao u filmovima, da. E, to smo mi s filmom, to je kombinacija različitih iskustava koje mi primenjujemo, a najviše iz James Bonda u ovoj akciji, da, da, konkretno pa, je bilo. Da, da, jasno, pa vi ste ljubite. Neko je na telefonskoj liniji ponovo, dobro dan, izvolite. Dobar dan. Slušamo vas. Ja bih da pozdravim vaše gosta. Oduševljena sam njime, ali me nešto zanima, da li oni imaju neku audiciju za pri sam vam pričao da imamo audiciju i na audiciji, kao evo ja što, što se sećam da se polagao na audiciji, ovaj žabicu sam morao prednju i zadnju i ris da pokazim. E, da. da, ali mene zanima da li audicija postoji za ženske članove. Evo recimo ja sam kao pionir igrala u kulturno-metičkom društvu Mirko i Slavko, pa onda kao mladinka u kulturno-metičkom društvu Prli Tihi. Pa sam, znači, kvalifikovana u neku ruku, jel da, pa za imate, takve poslove? Pa ako imate 14 godina, možete da se javite u Vojnu baletsku školu, popunite upitnik i u septembru je audicija. A za malo starije... Da li postoji neka šansa i za nas malo starije i iskusnije? Mislim, eto, recimo ta uloga ciganki ispred vrata, to sa dajerama i tako, ja mislim da sam vrlo kvalifikovana za tako nešto. Što, za malo starije treba tvrdo srca samo da imate i možete da igrate. Ne, ja mislim, izvinjam se, ja mislim da gospodja, znam tačno na što misli, ona bi mogla da radi u nekoj obaveštajnoj službi, znači ta logistika, je li tako? Mi, recimo, nije, da, da, da, tako da. neke... Sporednije uloge, naravno, ali isto mi, kvalitetne u svakom slučaju. Mi angazujemo građane, ne znam da li imate karakternu facu. Da, vrlo, moramo, vrlo. Tako da možemo A, jednostavno je, za neke... Za ja, neke ja, se opet, ja se opet izvinjam što upadem, ali to je ono građanska lica na službi u JNA. Da da. da, da, e recimo, Sa posebnim sklonostima. Da, da. da sa posebnim da, da. sposobnostima. Da, e da, da, da. sad vi ćete proći jedan ispit, jedan test sa šipkom, onom vežbe sa šipkom. Ne znam, to može malo kod kuće isto da provežbate, malo skokove i te tak, takve stvari i još ćete dobiti da se vidi vaša otporna vakum pumpu. Da. I spid patike, ne znam da li goste. Ne znam da li imate spid patike. Ste špic. probali? Evo Nabaviću, evo Nabaviću. Ne može Uvežba to tek tako da se nabavi, ja mislim. Do septembra čuvežba ti garantovano. To najbolje sa nekim da radite i najbolje uskore repeticiju ili iz muziku na spid patikama zbog toga što je to dobro jako za i, za ravnotežu, a i smiruje u opasnim situacijama, imate bolju kontrolu e, i tela hvala i kretanja. Evo, vavam puno, ja ću poraditi na tome do septembra meseca. I hvala vam mnogo na javljenju. Doviđenja, Doviđenja prijatno. dakle nema braća Vudka i na kugli zemaljskoj idemo dalje da čujemo akcija kako dalje teče znači one sposobili ste ove u kućici ili da? ja sam usao razlačim prvi produžni čekajte vi ste u, u šahtu ako se ne varam ja sam u šahtu i iznao sam opremu Žarko dolazi do mene, uzima opremu, ja vučem produžne, on uključuje u hodniku, produžni, prvi produžni i tera dalje, kad je uključio prvi, tera dalje da me prebegne, a... da uključi drugi za ovaj prvi da produži, zato što je dva puta 30 samo imamo komada. Dva puta 30, a zašto, da. ako, zašto nemate duže? Produžne? Pa nemamo duže, nepraktično, M ne možemo mi da nosimo, a po propisu o, o opremi, i ovo je da kažem kabasta maksimalna oprema za, za jednog. Znači, po ovim propisima postoji tačno koliko vojnik oficir nosi produžno kablo u akciju i to je u paketu, je li tako, i Jedan to je tačno određeno. Komandni oficir može donositi dva puta 30 metara produžno u kabla za Još neko na telefonskoj vezi, dobar dan, izvolite. Dobar dan. Slušamo vas. Jel to gospodin Đani? Da, Đani je... E, puno vas pozdravljam. Zahvaljujem. I želim vam sve najlepše. A ovaj vaš gost, dobro, danas je malo normalniji. Inače vam predlažem da vi u ponoć dajetete vaše emisije. Da. Ja protiv vas ne imam ništa, ali ovaj mi se ne sviđa. Pa, pa uvek dajete pred ručak. Kao pre jedno mesec dana, kad je bila ovaj, miševi u sa, sarn od miševa. A ne, vi ste pomešali tok šou sa kuvanjem i receptima da. koji idu nedeljam, da, da, da. Da, to nema pa, kažem, veze s tok šouom. Uvek, u stvari, srećom, uvek sam sama i onda iskoristim priliku. Da, ono Znače... su male, tajne, velike kuhinje i to zaista da. nema veze s ovim. Su, super su recepti, da smo već postali vitski, mi da. koji to slušamo. Inače, vas puno cenim gospodina Pralicu, Dobro, zahvaljujem. Nemojmo sad mnogo jer imamo još dosta da pričamo, dobro, dobro. a Hvala vam puno. Iskreno. Zakađujem vama na prijatno. Na, zahvaljujem na pozdravima. Imamo zaista još malo vremena, a gospodin bi trebalo da nam opiše ovu akciju vrlo interesantno, pa šteta da slušalci ne čuju, al tako. Nastavite. E sad kad smo razvukli ove ima tamo jedna prva kapija Gvozdena i on ide sa sajt sa paratom. Čekajte, vi ste, da, vi ste razvukli kablovi, on treba zbog, eh, zbog aparata, aparata za elektroalučno zavarivanje. E sad, on odvaruje to i kad odvari prvu polovinu, ja onako još kroz ruće šipke prolazim i odlazim do Ćoška. Da. I onda dajem signal, tamo je jedan stražar iza Ćoška i onda mu kaže... Ispalim da. u spavljujuće sredstvo iz puljuce i onda... Ovaj zaštićujem ovoga asnovari sa rešetkama pod okrinim čebeta da ostanemo neprimećeni. Sve se radi tiho, sluša se muzika bez jedne reči, prati se ritam, prate se taktovi, dobro? I onda ja krenem cem dalje kad on odvari te šipke da i sinisa prođete naspratove, el tako? Onda to ima tri Onda idemo sprata. i to ima tri sprata i na svakom spratu ima po jedan stražar. Da, da i to stražar koji je specijalno obučen ja koliko se sećam kada se e, CZ pripremao za doček Miloševića da su uzeti elementi iz e, kung fu uz Majevom gnezdu i to ona poslednja tri sprata tako dakle, da sad mene očekuju e, iskušenja gnezdi od 7 do 9 tako dakle, da ta tri u stvari su najveće i sad ja idem dalje na prvi sprat na kome me čeka karatista jedan Kakav, bacam, kara, kakav te sad karatista? Pa tamo je samo jedan jedini prolaz ima i na tom prolazu je jedan karatista koji ne dozvoljava da se prođe na sledeći sprat. Karatista? Karatista i ja prvo nekoliko karate udaraca izmenim sa njim, ovaj, izmenim pozdrav i onda bacam šureken, š, šuraken i, i ovaj, u njega i onesposobljavam ga i idem sada na drugi sprat. Ja mislim da je, izvinjam se nekoj na telefonskoj vezi, samo kratko momim vas. Dobar dan. Dobar dan. E bi ju kratka, slušala sam početak i sad sam stigla na komentar slušateljke koja nije baš nas zadovoljna. Da. Toma, pa sam htela da kažem da mi ste baš srjani. Zahvaljujem mnogo. Da. I, e, mislim da, OK, što je Zahvaljujem mnogo. E, imamo, jako malo, <laughs> zahvaljujem, imamo jako malo vremena. Da završim, madam, i ovo karate. Šta taj karatista? Sada ja savlađam najboljek karatistu na svetu koji je ustvario u obezbedjenju. Na drugom spratu je najbolji borat za tekvando. Čekite, čekite, sa pa nemojte, mislim, preterujete sa tekvando. A na trećem spratu je prostorija sa zmijama. Dobro, i šta sad vi prođete svu tu prostoriju sa ja zmijama pro... i šta onda? E, kad ne prođem tako lako, najgore se prostorija, onaj sposobim i ovog iz tekvandoa, e sad, uzimamo ciniše odskočnu dasku i stavljam na glavu onaj vakum kapu. kapu, skočim na odskočnu dasku i uz pomoć vakum kape se zalepim na plafon i pređem ovo sa zmijama, prostoriju i krećem se do Miloševićeg vrata. Onda, I uz pomoć rada psigera izbijan cilindar ulazim u, ce, u, u ćeliju i uh, govorimo u sledeće reči. Vi ste po zaštitom šesteg kaderskog puka sledite naše upustva, mi smo pod direktnim rukovodstvom predsjednika Republike. Kačim mu karabin, zagajku na čakširama, dajemu bromazepan, oblačim vatrogasni pojas, vršim psihološku pripremu za kojima 3 minute, a dotle žarko stemuje zid jer tu varenje ne dolazi u obzir zbog požara i nedovoljna ona dužina ovaj, produžnog kabla, da, da. kabla i onda uh, vraćanje bi bilo isključivanja rizično jer oni već ulaze u zgradu